Я цукрово називаю його Руді і бачу, як його бідаку від цього тіпає, скручує, рве на шмаття. Я ж намагався бути приємним, намагався налагодити з ним дружі стосунки. І що я отримав? Щось на кшталт вдячності Таргана. Рудий похмуро мене оглядає, що змушує мене сіпатися і нервово поправляти спідницю. Чесне слово, він привчить мене до штанів. І гуде, наче свекруха лихає з наших народних пісень. Усе йому не так. Усе не подобається. Хоч би, що я робив, хоч би, що казав. Якби я нічого не робив, постійно мовчав, це так само йому б не подобалося. Вчора, наприклад, я з найкращими намірами пригостив його косячком. Ну що мала б зробити чемна людина? Сказати «Дякую, Люба Еріко, ти врятувала мою віру в життя і людство». Я був упевнений, що Родий, як творча людина, має поважати і цінувати косячки за їх служіння творчим людям, за стимулювання творчого натхнення. Принаймні творчі люди, на мій неупереджений погляд, повинні ставитися до косячків щонайменшої симпатії. А що зробив цей хворобливий, доморощений Спілберг Мащенко кончаловський Вирвав із моїх рук косячка так різко, що зламав мого випищеного штучного нігтя і наче сміття викинув малого, безпорадного – скрученого цими руками косячка з балкона. От якомусь байдикарю повезе. Так і бачу, ось повзе він, зневірений, обліплений злиднями, наче тумба, афішами російських гастролерів, аж тут раз і клаптик щастя, нічий косячок. Він же не знає, що той косячок мій. І що є такі люди, яким бракує клепки. Тому вони скидають косячки з балкона. Бідний травмований косячок. Роди вже розпочав вичитувати мені нотації. Як мені не соромно, як я наважилася таке йому запропонувати, що я взагалі собі думаю, «Про бетон краще йому не знати. Еге, добре, що я про це нікому не сказав. І як поводжуся в його домі?» «Ну, не цінує людина, приязно до неї ставлення. Як із цим боротися?» «Поки він виказував мені, я робив уважний вираз обличчя. Потім зробив чамний кніксен і спробував піти з кухні». Роди мене не випускав. Часу думати було мало. Я вирішив, що нічим не ризикую, і пристрасно потягнувся до нього. Але ж цей Іллянко відсахнувся від моїх обіймів, наче від привида, і так шарпнувся убік, що забився головою об кахлі. Я пригальмував як випадок і питаю. «Хочеш, я вгадаю, як тебе звуть?» Вирячився і мовчить. Він що, не дивиться реклами по телебаченню? Як може культурна людина в наш час не дивитися реклами? Якщо вона – це абстрактна культурна людина, я не маю на увазі родого, в нього якраз із культурою велика проблема. Не хоче дивитися рекламу, то її змусять. До неї знайдуть належний підхід, її обов'язково нагодують рекламою, а то ж як? Рекламний бізнес не дасть спокою культурній людині, ні, йому необхідне 100% покриття. Усі повинні дивитися рекламу. До речі, з реклами можна дізнатися багато чого цікавого. Особливо це стосується хлопців. Якби я не знав, що існують щоденні прокладки «Олдей» чорного кольору для трусиків танго,